Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Jó napot, jó estét kívánok önök ma az Itt és Most adásában, a Kejfejancsi reggeli adásának 9 és 10 óra között elhangzó részletét hallgatják meg. Remélhetőleg az előzmények nélkül is érthető lesz. Fiala János vagyok mondanám, hogy jó szórakozást, de nincs mihez. Nagyon provokatív lennék, hogyha azt mondanám, hogy egy másodperccel kettő. Menjünk vissza már erre az asszony verve jóra. Nem érdekel, hogy a DK Vadai Ágnes milyen jelmezben jelenik meg a parlamentben. Az se érdekel, hogy hogyan megy oda Ercsei Katalin. Tudomásul veszem, hogy a Fidesz dokként nem zárja ki a palit. Egyetlen egy dologra vagyok kíváncsi. Hogy önök mit gondolnak? Erről a konkrét esetről? Az, hogy Bölömbikának eszébe jut erről, hogy valamikor egyszer az öreganyja, öreganyja, öreganyja, öreganyja, öreganyja, öreganyja, öreganyja, öreganyja, valaki egyszer hátulról, hát nézzék! Őt nem befolyásolja a téma ismerete. Nem is ezért szeretjük. Maradjunk ennél a konkrét esetnél. A Fidesz frakcióból. Ki legboldogabb akkor lennék, ha Lázár János betelefonálna, hiszen Lázár Jánossal beszéltem erről múltkor. Hát nézzék, ezek szerint majdnem egy éve. Nem, április 28 akkor de májusban. János, hol vagy? Halló? Jó reggelt. Én arra gondoltam, hogy szegény kutyát megrágalmazták, hogy... Ez a pali potenciálisan veri az asszonyt. Ő a második, aki viccel. Az egyik a nő fejére lakott bukósisakot, ő pedig a kutyáról beszél. Egyszer verné meg a nője, hogy bukósisak nélkül. Verni a fejét a korlátba. Nem beszélne utána így. Nem azt mondtam, hogy tegyék meg. Azt mondtam, ha megtennék. Az én jó édesanyámat, tudod? Mindjárt telefonál anyukám, hogy őt se. Csak, hogy ne legyek túl is. Még a 12 éven felülieknek se. 12 éven uliak úgy se hallgatnak. Arra vagyok kíváncsi, mi a véleményük? Ha a szomszédban történik ez, nem Fidesz taggal, mit csinálnak? Tennap hallgattam a Music FM-et, ahol a műsorvezető nem volt nagy formában, várt se kivételesen, sőt, nagyon nem. De ugye szóba ez az hegyes halmi, vagy záhonyban rosszul lévő szerencsétlen ember, aki ugye nem részeg volt, hanem agyvérzést kapott. És akkor küldött valaki egy SMS-t, hogyha fölmászik egy macska a fára, akkor képesek vagyunk kihívni a tűzoltókat. De az a pali órákig ott vet renget és nem tudta kihívni hozzá egy mentőt. Hogy hogy van ez? Kérdezte az SMS-ező. Csaba Laci, okos lesz? Szerintem. Mi volt Inkább ingyen? Én kérdeztem. Humorizáljunk a Kraftwerkkel. Ez a computer love. Felidézem a történetet, vagy képesek anélkül is reagálni? Szomszédban történik, nem fideszes országgyűlési képviselővel, nem Fidesz taggal. Mi a teendő? Barátaim, magyarok. Köszönöm. Jó reggelt. Hát például én a, ennek a szomszédomnak menedéket nyújtottam. Mondjuk két napig, amíg találtak egy olyan helyet, ahol biztonságos helyet. Megteszik két mondatban, hogy összefoglalja a történetet, anélkül, hogy a személyiségi jogát megsérteni? Természetesen Budapesti külvárosi rész, aránylag jó módú környék, a szomszédok ismerik egymást, a gyereket néha összejárnak. és kiderül, hogy, hogy egyszer csak az ember hallja, hogy történik valami. És hát nem vagyok vak, én is látom, a családom is látja a gyereket. Hány méterre zajlik ez öntől? Hát mondjuk a, a két ház között nincsen több egy utcával, az mennyi, 8 méter, 10 méter? Hány óra van? Lél után 2-3 óra. Fényeket nem lát, hangokat hal? Egyrészt igen, kiabálás, másrészt ugye ezt halljuk, a gyerek sírás van, ott vannak az én gyerekeim is a kertben játszik, ők is. Gyerekek hány évesek önnél? A gyerekek azok van tíz, van hét és hat éves. Először vagy sokat szóra fordul elő? Hát a gyanú az megvan, hogy, hogy már több egyszer, de így megbizonyosodni igazából ott először szembesültünk. Mi történik? Egyrészt a, a gyerekeket határozottan eltereltem be a házba. Hogy Mit mondott neki? Hát, hogy most csak, hogyha bementek. Ezek olyan dolgok, amik a felnőtteknek vissza Visszakérdeznek, vagy maguk is érzik, hogy ez egy olyan szituáció, ahol az ember nem kérdez? Hát én azt gondolom, hogy gyerekek ember, a felnőttek okosabbak. Tehát ők ezt nagyon jól tudják, hogy itt most olyan dolog van, ahol a tündérek éppen eltűntek. Hányadik percre zajlik az esemény, amikor ön ezt mondja? Hát ez, amikor én ezt meg tudom, szerintem nem haladunk negyed óránál előrébb az időben. Azért az hosszú? Hát hosszú, hosszú, hosszú. Tehát, ön a negyed órában gondolkodik, hogy ilyenkor mit csinál az ember? Nem, nem, nem, nem, hanem amikor az embernek leesik. Tehát, hogy bejön az egyik gyerek a házba, és mondja, hogy valaki kint sír, vagy valamit hall, akkor ki én is hogy Egyébként benne a házban ön nem is hallja, csak kint a gyerekek. Igen, igen, igen. Értem. Menjünk tovább. És um, utána, amikor a gyerekek nem vannak, én um, beszéltem ma rögtön a, a feleségemmel, és is otthon volt, hogy. Ez egy hétköznap, vagy ez egy hétvége? Ez egy hétvége. Uh -huh. És, és én szerintem az emberi agresszió ellen nincs más lehetőség, mint hogy a legnagyobb humánummal oda kell állni. Ez a saját. De nagy valószínűséggel valaki átjött, nem önök mentek át? Nyilvánvalóan a, a, ami ez úgy történt, valójában, hogy a, a, a hölgy megpróbált elmenekülni otthonról, kijutott a házból, és, és hát nem jutott túl messzire, gyakorlatilag az autónkig, amikor hát, összeesett, vagy legalábbis megpróbálta valahogy magát összeszedni. És, és én akkor tűn voltam a házajött, és mondtam neki, hogy jöjjön be, majd és segítek neki. Elfogadta? El, el. Mi történt ezut? Nem, nem mondta azt, hogy épp elesett valami, vagy elcsúszott, vagy ilyesmi. Ez a két nap mivel telt? Uh, nagyon sok telefonálással. Egyrészt, uh, hát az én uh, tapasztalatom most már azt mondja, hogy nyilván nem szabad uh, senkit sem szembesíteni ezzel a helyzetévetet a, a hölgynek. Én elkövettem azt, a idát, hogy megkérdeztem, hogy mi történt, közben így nyilván láttam. Ez nyilván bezárta őt egy picit. Uh -huh. uh, de... Vagy nem picit? Hát igen. A lényeg az, hogy, hogy uh, igyekeztem én megoldást keresni. Nyilván egyrészt Tudom, olvastam, és tiszta vagyok vele, hogy ha nem is államilag fenntartott, de civil fenntartott ilyen intézményrendszer van, sohasem tapasztaltam, nem találkoztam, tudja ez olyan, mint amikor beszélünk a, a, a, a hajléktalanokról, de mondjuk ezt Belbudán tesszük, ahol nincsenek. Tehát, hogy, hogy és amikor szembe találkozunk, vagyok, akkor meg akkor megdöbbentünk. Tehát én is így átestem, átestem ez az első sokkal. Nyilvánvalóan a feleségem, az, az megpróbált tér nagyon sokat segíteni. Átjöttje a féri? Nem jött át a férj. A férj nem tudta, hogy a felesége nálunk van. Ezek szerint a gyerekek se tudták? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A, Akkor utána történt annyi, amennyi történt, orvost kellett hozzáhívni, mert nyilvánvalóan láttuk, hogy sérülései vannak. Ezeket a sérüléseket ellátták, és, és aztán rendőrségi ügy lett belőle. Tehát, hogy rendőrségre szeretett volna menni és feljelentést tenni. És utána három vagy két-három nap múlva történt az, hogy az egyik a hölgynek neked az egyik ismerősével, egy, szintén egy másik hölgyel, akkor közösen sikerült egy olyan helyet találni, hogy biztonságban tudta intézni a további. Visszatért a házba vagy sem? Nem tél vissza. Elváltak vagy sem, vagy ezt már nem tudjuk? Én azt gondolom, hogy elváltak. A férfi most is ott lakik a másik oldalon. Igen. Néha köszönnek egymásnak? Uh, igen, azt gondolom, az emberi uh, viselkedésű be tartozik, soha nem hívnám meg vasárnap jebédre. Gyerekek Egy... ott vannak? Nincsenek ott? Uh, a gyerekek nincsenek már ott. A férfi, amikor őrre néz, akkor nem tudja őrről azt, amit én tudok. Így van. Így van, én viszont tudom róla azt, és nyilvánvalóan, uh, hogyha ha uh, szomjas lenne, sivatag, be, neki vizet, de mondom még egyszer, vasárnapi ebéd, ebédre nem hívnám oda az asztalon. Hogy... Mit csinálna azzal a telefonálómmal, aki azt mondja, hogy a nő volt a hibás, mert nem volt rajta bokos is? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott valamiféle. Én nem csinálsz vele semmit. Egyszerűen segítséget ajánlanék fel neki, mert nyilvánvalóan olyan kisebbség komplexussal küzd, ami szerintem ember ne üssön. Tehát... Mit mond annak a nőnek, aki azt mondja, hogy de hát visszament a férjéhez? Uh, uh, gondolom... Hiszen akkor nem is történt semmi. Nem, akkor neki szüksége a segítsége ezt mindenki nagyon jól tudja. Köszönöm szépen, hogy hívott. Tudják, én ezt úgy képzelem, hogy most valaki szól Lázár Jánosnak és fölhív, de azt is el tudom képzelni, hogy felhív Orbán Viktor. Hiszen tudja Orbán Viktor azt, hogy amennyiben azt mondja, hogy fiala, figyelj, igazad van, holnap ki kell rakni, én nem fogom azt kérdezni tőle, hogy de mi történt a hitelesekkel. Tényleg egy zseniális pillanat volt az bolgár gyöldnél. Egy egészen zseniális pillanat, amikor ennek az egyházkerületnek a jogásza felhívta a bolgárt. Az egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. És nagyon sajnáltam hogy kezdődött a rangos műsora, és nem lehetett befejezni. Én a rangos helyében felajánlottam volna, hogy folytas. Megrázó erejű volt. Minden részletét tekintve. Belejött a Gyurinak az öröme, hogy felhívták ez ügyben, ami egy tízes tízesre volt érthető. Nem tudom hányan hallották, sokat vesztettek, ha nem hallották. Még egy utolsó ezzel kapcsolatosan, hogy a 444 portálon egy sajátos videóval egészítették ki a, ezt a Commodore Storyt, nem tudom, hogy ezt láttál. Nem, de miről szól az a videó? A videó az valamilyen ilyen puszta csikós. Nem érdekel. Csak veszít az erejéből minden ilyen videó által. Új Péter azt gondolja, hogy erre iszik a vendég, én meg nem vagyok az ő vendége. Ezek szerint ön az? Sajnálom, különböző eredmény. Jó napot kívánok! Ma folytatódni fog a beszélgetésből. Tudom, tudom, de az már nem tud úgy folytatódni. Tánát elfogadom. De az már nem tud úgy folytatódni. Hozzátéve tudja... Fantasztikus beszél. Hozzátéve, hogy eljutottunk ugyanoda, mint Donát Lászlóval, amikor arról volt szó, való-e lovas rendőr a temetőbe, és elmondta Donát László, hogy mit mond a Biblia az állatok temetőben való létéről, ez az úr pedig arról beszélt, való-e szobor? Egy református templomba. Magyarul nem csak arról volt szó, hogy megosztja a híveket. Nagyon világosan beszélt az ember, bár korát tekintve idősnek tűnt és kicsit körülményesnek. Bár sokszor mondta, hogy nem lesz körülményes, de nem sikerült urrá lenni a saját körülményességén. Beleértve, hogy nem derült az seki, hogy mi a másodfok, hiszen arról volt szó, hogy az esperesek kara vagy bizottsága lesz az, amely első fokon eljár. De az nagyon érdekes volt, amikor ugye elmondta, hogy ez a történet nála fog kikötni, próbált egyszerre a bolgár kedvébe járni azzal, hogy rádió hallgató, próbált az egyházához lojális lenni. Egy nagyon-nagyon szimpatikus ember, nagyon szimpatikus megnyilvánulását hallottuk. Én várom a mai beszélget. Nem csodálom. Tehát nem. Köszönöm szépen. Viszont hallások. Műsor előzetes hallottak. Szeretném megmutatni, hogy mi van. Réges-rég nem azt kérdeztem, hogy hogy tűrheti meg a Fidesz, függetlenül attól, hogy én szeretném, ha Orbán Viktor felhívna. De elég, hogyha annak az egyháznak egyház, a választókerületnek az elnöke föl is azt mondja Fiala, hogy igazabban intézkedem. Az én szememben az emelked. Igen. emelked. Kéneget kívánok! Talán hétfő beszélgettünk a Horthy-szobor kapcsán hol pont ebben a témában, hogy miért nem szólalnak meg a különböző egyházak. Mert így van! és örömmel, ha olvasta másnap a, az egyik online újságban, hogy a református illetékes püspök nem tett. Igen, az ő jogászáról volt szó, az előbb ő telefonált be, Bolgár Györgyhez. Igen, igen. És akkor úgy látszik, hogy azért mégiscsak, mégiscsak elindult valami a, reform, legalább a református egyháznál, aki leginkább érintett ebben a kérdésben, aminek rendkívül módon örülök. Mert ez azt jelenti, hogy akkor azért mégiscsak föltűnt az egyházvezetőknek is, hogy ez azért így még sincs rendjében, és nagyon kíváncsian várom a folytatást, hogy. Igen, de Bölcskei Gusztávról nem tudjuk, hogy szószátjár lenne, és az, amit mind a ketten megállapítottunk, hogy hol van Erdő Péter? Most én nem leszek tiszteletlen a katolikus püspökkel szemben, de nekem Erdő Péter neve gyakran olyan, mint a nemecseki. Világos, világos. Most... És hogyan fog etikát tanítani az iskolában, és hittant az a Fidesz? De most ezt nem folytatom, hiszen ugye most másról van szó az asszonyveréssel kapcsolatban. Hogy lehet valaki ennyire álságos? Itt szeretném összekötni a két dolgot, mert végülis minden kettő az emberi alapvető hubánumra kapcsolatos. Az is, hogy hogy egész egyszerűen, egy, főleg nem egy templomban, egy református egyháznak a, a, az ima a helyét. Tudja, mi az érdekes? Egyszer volt egy beszélgetés, de azt jóval megelőzte Csepeli Györgynek, egy írás az élet és irodalomban, de erről volt vele szó, amikor arról, arról tett uh, említés, hogy írt egy levelet a Várszeggyi Asztrik Asztriknak, mert talán Tisza István szobrát találta a panonhalmi apátságban, aminek nem találta helyét, és egyben írta azt, hogy várszegi Asztrik nem nagyon válaszolt neki? Igen. Világos, na most visszatérve a komondoros esetre, tehát itt, itt az, a fej, az a döbbenet és az a felháborítás, most tényleg tegyük félre, hogy egy politikusról van szó, mert hogyha valóban, ahogy ön is mondja, ha a szomszédban lévő családról lenne szó, az nyilván nem kap ekkora a publicitást, de a szomszédban élőket ugyanúgy fel kell, hogy háborítsa. Az, hogy egy politikus követte ezt el, az annyiban súlyosbítsa a történteket, hogy nagyobb média hatása van és ö, ö, nagyobb súlya szerepel a nyilvánosság előtt, és itt kéne, pont emiatt, a hatás miatt kéne sokkal évesebben és sokkal keményebben kivételesen azt mondom önnek, hogy nem kell ide elvenni. Azt mondja meg nekem, hol van a Fidesz kettős mércéje, amely a frakcióból kirakja a pacákat, a Fideszben pedig bentartja. Ezt kerek fél éve kérdeztem. Oké. Hat hó öt hónapja kérdeztem Lázár Jánostól, aki akkor azt mondta, utána néz. Igen. Hát úgy látszik, hogy Lassan, lassan halandak a dolgok. És nem, -e? nem, erről tegnap valahol írtak, és igaza volt. A frontvonalon nem tűrjük az asszonyverést. A hátországban igen. Na, és ez számomra és A Fidesz ezen az egyetlen dolgon elveszthetni a választást. Az egyetlenen. Azt gondolja el, hogy minden nő, akit nem vert meg senki, azt mondaná a férjének, ha te ezekre szavazol, én elvállok tőled. Például. Ennyi. Ez a tanácsom Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának. Ezután persze a fél jól megverheti. Jöhet a kisvárosi Rakendról. Hát akkor meg hajrá válóper. Igen. Igen, szóval... Vége. Nincs tovább. Rakja ki ma a Fideszből. Ha az információ jó az osztályfőnök, és megszűnik a probléma. Akkor én mindig meg lehet kérdezni, mi tartott ennyi ideig, de Viktor, megtennéd azt, amit megkövetelt tőled a fiala, meg a haza. Én vagyok a haza. Viktor, te nem lehetsz ellenségben. Ez hogyszor A van? Akkor Taking from a Lázár jános folytatott beszélgetés részt. A Lázár János most és az, az ember nem mellékesen, ugye polgármester és egy közösségben, az emberek hogy tudnak tükörbe nézni? Miért nem vonulnak a, a, a városházzal, és azt mondják, hogy takarodj innen? Mert te, te, te minket ne nem, nem tudok, nem, nem válaszolni a kérdésre. Tudom, persze, természetesen, hát ez nem is van. De mit gondol arról a nőről, aki politikai elvakultságában azt mondta 15 perccel, vagy 20 perccel ezelőtt, hogy visszameg. Nézzük meg, hogy hallható-e. Melyiket toljam föl? A valóság és az élethelyzetek iránti érzéketlenséggel vádolta a bíróságokat általában, ha a miniszterelnökséget... Ezt ne adjuk. Ez... Én ezt értem, de ez az ATV adása. Megvárnám a saját részemet. Nem szeretném, hogyha az ATV azt panaszolná be, hogy én egy olyan részletet adok le, amelyre őnek nem adtak engedét. Az ATV-nek minimális gesztus nyújtok. meg nekem létszíves, hogy ez a drága, jó, vakkomondoros ember, akit kilakott nagy nehezen Rogán Antal és kövér László a Fidesz frakcióból, tudunk arról, hogy bárki is fegyelmi eljárást indított volna, hogy a párt is kizárja? Nem, de miközben a pártnak ahhoz, hogy a magánéletében ki mit Miközben van a pártnak ahhoz, hogy a frakcióból kizárja? De... Ezt tudom én nem foglalkoztam ez a. frakcióra rossz fényt vette a Fideszre, nem. Kilépett a frakcióból, nem zárták ki. Kilépett a frakcióból, mintán megkérte erre Kövér László és Rogán Antal. Az ártatlanság vélelme megilleti, hát az esetében még bíróság el. Az ártatlanság vélelme megilleti, akkor miért hozták őt olyan helyzet, hogy a Fidesz frakcióból lépjen ki. Hát, nem tőlem kérdezem, de nem élvezetem jelen pillanatban a frakciót. Értem, de Rogán is és Kövér László neked a pattársad, és nem nekem. Igen. Hát én azt gondolom, hogy Balogh József. Csinált, az megmagyarázhatatlan. De tudjuk, ha, hogy azt csinálta, mert ha tudjuk, mert hogy megmagyarázhatatlan, akkor Fidesz tag se legyen. Megértettem. Nem mondta azt, hogy utána fogok nézni. Nem vagyok olyan viszonyban a Rogánnal, hogy fölhívhatnám. Nem akarom megadni azt az esélyt, hogy fölhívja, és ne vegye fel. Hello. De hát a hajaszfajt, hogy ezen hány inger amit a Lázár is mond, hogy mi. Maradjunk a jelennél. Haló? 353 94, Most már Lázár János is többet tud, hiszen a képviselő a gyanúsítotti kialgatáson a szándékosságra is kiterjedő teljes körű beismerő vallomást tett. Most sincsen még elsőfokú ítélet, sőt másodfokú ítélet sincs. Csak azt tudjuk, hogy Balogh József először négy-öt alkalommal, a közepes meghaladó erővel ököllen a sértett arcába ütött, majd a hajánál fogva megragadta, és egy alkalommal a terasz fából készült korlátjához verte a fejét. A képviselő a gyanúsított kialgatáson a szándékosságra is kiterjedő, teljes körű beismerő vallomást tett. Tessék. Jó reggelt, József, József, fog ugyanis beszélni. Viszal? Sok hangsüket ember hallgatja ezt a műsort. Egyszer égne az ő háza, és mondanám azt, hogy hát ne arra gúgyjon, de őse segített az én házamoltás, akkor most én se sietek. Mi átszódhat le egy ilyen ember fejében? Milyen szűkös anyagi érdek fűzheti ezt a balogot, hogy nem mond le a képviselőségről? Mi tartja a Fideszben a lelket, hogy a balognak nem mondja azt, hogy pá. Pá, kis aranyom, pá. Tesszük. B betű. Halló. azt szeretném mondani, hogy én úgy tudom, hogy amikor a képviselőket uh, be... megszakadt. 353 94, Mondjam azt, hogyha holnap a Fidesz nem zárja ki, ne nyerje meg a választásokat. Ezzel az egyetlen egyok miatt? Van ez olyan fontos? Szavazzunk. Szavazunk. fél tíz van, de nem számít, elnézést kérek a pontos időtől. Előreztem, tollamat. Szavazzunk. Nem fogom megkérdezni, ki miért szavaz, igen vagy nem. Ma szerda van, csütörtök délig adjunk határidőt. És elvesztik, Emi, emiatt az egy miatt a választás. Nem tudom, ki nyeri, de ők elveszik. 353-94-51. Van-e az olyan fontos kérdés, van-e annyira összeférhetetlen a Fidesz etoszával, hogy ennek örvén önök vereségre ítélik őket? Vagy sem? 353-94-51. Halló? Van. Köszönöm. Haló? Van. Köszönöm. Halló? Halló? Igen, van. Köszönöm. Hallo. Van. Jesztenem. Hallo. Hallo. Hallo. Nincsen időm. Hallo. Jana Patkiana, igen. Köszönöm. Hallo. Igen. Köszönöm. Hallo. Igen. Köszönöm. Hallo. Van. Köszönöm. Hallo. Igen, van. Köszönöm. Hallo. Hallo. Van. Köszönöm. Haló. Haló. Viszont Viszontalásra. Haló. Igen, van. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. Hello. Igen, van. Köszönöm. Egy kör egy menet ezt elfelejtettem mondani. Haló. Jó reggelt nálam, igen. Köszönöm. Haló. Igen, van. Köszönöm. Haló. Viszont hallásra. Hello. Viszont hallásra. Halló? Másodszor. Viszont hallásra. Halló? Jó reggelt, remélem igen. Nincs remélem, igen. Halló? Igen, bon. köszönöm. igen, köszönöm. igen köszönöm. Van. van. Köszönöm. Halló? Igen, Köszönöm. Haló. Igen, van. Köszönöm. Halló? Van. Köszönöm. Hallo. köszönöm. Van. Gazpatit, minimum, igen. Köszönöm. Halló? Igen, van. Köszönöm. Halló. Köszönöm. Halló. halló. Halló. Igen, van. Köszönöm. Halló. Jó napot kívánok, ez fontos. Halló. Jó reggelt. Igen, van, van. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Legyen még egy 25-ödik. Halló. Halló, halló. halló. Igen, van. Igen, van. Köszönöm szépen. Ebből a 25-ből nem következik semmi. Ebből a 25-ből az következik, hogy 26 ember, ők 25-en meg. Én úgy gondolom, hogy ebből az egy dolog miatt megérdemelni a Fidesz, hogy elveszítse a választásokat. Ha megnyeri, nem emiatt nyeri meg, ha elveszti, nem emiatt fog elveszteni. Örülnék. Az elkövetkezendő fél órában, ma kitartok önökkel tíz óráig, egy olyan kompetens személy, aki a fidesz reprezentálja, azt mondja, úgy gondolja, hogy ez tűrhetetlen, és megteszik a lépést, én pedig egy félreérthető nem mondatot nem fogok mondani, ami arra vonatkozik, hogy ezt hamarabb is megtehették volna, hogy a pénztár konstatálom azt, amit az ember önmagában konstatálni szeretne. Kedves Fidesz, elérhetőségem 353 9451. Ha telefonáltok jó, ha nem telefonáltok, ahogy tapasztalom, az égvilágban nem fog semmi se történni. Leszámítva ezt a 25 embert, meg engem. Sziasztok! Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Azt mondja a amit amire egyébként én is felfigyeltem, hogy a betelefonálók ne, ötöde volt férfi. Tehát négy ötöde volt nő. Tehát ezt a, ezt a felhívást is meghallgatták. Amit egyébként mondtam, hogy szóljanak a férjük. Ahogy látom, az index stratégiai partnerem lett, mert ők is hasonló kezdeményezésbe fogtak jó ügy érdekében bárkivel, a jobbikkal is. 22 perc alatt kiderül, hogy lesz-e olyan ember, aki ide betelefonol. De az indexre ír, akkor nem enyém lesz a dicsőség, de ez nem dicsőség dolga. Tudják, ebben van benne az 56 éven. Korábban biztos az lett volna fontos, hogy itt legyen. Nem az a fontos, hogy itt legyen. Ezen áll vagy bukik a 2014-es választás. Nem is érdemes után a politikusokkal beszélgetni. Ha ezek után, ha holnap nem léptetik ki a Fideszből Balog Józsefet, nem kell kampány. Nem kell bajai videó. Ezek összemérhetetlenek. Az egyik egy bonyolult történet, a másik pedig roppant egyszerű. B betű. Tessek. Tessék. Tessék. Jöhetnek Tocsik ügyjel, jöhetnek Pufajkával. Ez a történet most saját megoldás után kiállt. Mindent a maga idejében, mindent a maga helyén, itt és most. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lóra, a videóval kapcsolatban mi a bonyolult? a baj a videóval kapcsolatban az a bonyolult, hogy ember nem tudja, hogy mi alapján és kinek az érdekében készítették. És ez számít? Hogy ne Mi Mi számít? De a ha már viszapostak volna a videó úgy ben is you jó napot kívánok videó A videóval kapcsolatban csak annyi, hogy ott a DK rövid úton belül eltávolította a soraiból a Körösi úröt. S Körösi úr nem nagyon tűnte miatt tiltakozni. Azt például egy olyan gyanús pont, amit ember nem ért. p Or don't turn your back on me I, won't be, ignored. I, can't the way I be ignored És ne felejtsék Balog Fidesz tagsága és Kocsis Máté frakció kommunikációs igazgatói, vagy Fidesz kommunikációs igazgatói posztja között nincs különbség. Csányi Sándor következmények nélkül hazudozta le úgy Kocsis Mátét, hogy legutóbb teljes széles mellénnyel tudott nyilatkozni. Óbersoszki Péternek miközben a főnöke egy pillanatra nem gondolta megvéteni. Olyan napi politikai érdekek határozzák meg az etikánkat, amivel szemben naponta, pillanatonként kell felemelnünk a hangunkat. Menekült jogot kell adni Kocsis Máténak, és lehetővé kell tudni tenni, hogy emelt fővel távozzon abból a Fideszből, amely nem védte meg őt. Ilyen döntést hozni? Hogyna lenne nehéz? Önök Fidesz szavazók, szívük, lelkük a fidesz -i. Nem megy ezzel szembe az, hogyha egy ilyen ügy kapcsán felemelik a hangjukat. Ezzel a Fideszt védik és nem támadják. Nem értelmiségieként viselkednek, nem hokmetszolnak, megvédik a gyengét, az erőssel és az igazságtalannal szemben. Az igazság mellett állnak ki. Ajrá, igazság! És le a fidesz az igazsággal szemben állt. Ugyanígy le az MSZP-vel is. De most éppen nem az MSZP-ről van szó. Köszönöm. Jó reggel! A, ezt a feleségverő embert de szerintem nem kell a Fideszből eltávolítani, mert oda való. Kikérem magamnak a Fidesz nevében. A Fidesz az én szememben nem egy nőverőpárt. Még akkor is, ha megtűri a tagjai sorában a megtűrhetetlen. Még egy negyed óránk van arra, hogy halljunk egy olyan hangot, aki hatalmánál fogva megteheti, hogy mondjon olyat, amit mi nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Történet mehet? Kora esti órákban mentem a fogarasi úton, és előttem ilyen ferdén állt egy autó furcsán, és nyilván megnéztem, hogy mi történik. Azt történt, hogy a pacát csépelte a benne ülő nőt, mint az állat, Közben jöttek mellettünk más autók, mindenki így vadul nézett és tovább mentek Én voltam az egyszer, aki megállt mögöttük, és dudáltam. Akkor pecet még egy darabig decensen vert a nőt, utána valahogy a nő tudta nyitni az ajtót, és akkor az űrge, hát a nő ki akar szállni, és az űrge segített rajta, hogy kilöpte. Come, come, at you, coming at you, coming, coming at you. Come, come, coming at you, coming at you, you. Come, come, Come, come, Come, come, én 11-est ütéltem a fidesz ellen kirúgja be. Hol van, iker kasz aki majd kivédi. Uh. Tessék! Halló! úr, én egy kőkemén vagyok, de ha nem zárják ki ezt a pasost a sorainból, én, lem én lemondok a tagságról, de ne ígyünk a mezőbőrére. Holnap dél. 12 óra egy perc, az már nem holnap dél. 11 óra 59 12 00, hogy a déli krónikában be lehessen mondani. Ha történet, akkor az MSP-s nyeri, aztán, hogyha lesz LNP-s történet, akkor az LMP-s nyeri, és a végén nyer a jobbik. De hisz mindig a jobbik nyer. Azt írja XY, aki Éva, sajnos a telefonom lemerült, ezért a mailben emlékeztetek arra, amit OV a lánya esküvője mondott, idézem a sírás az asszonyok dolga. Ez a feudális, anakronisztikus 19. századi pudvás gondolkodásmód jellemzi út, ezért ehhez igazodik a saját képére formált alakulat a Fidesz. Üdv XY, aki Éva! Vajon mit mond az ügyben Azerbajdzsán és mit mond Brüsszel? Melyik fizet jobban érte? Egyes x Bajai videómat egy komandoros polgármesterőt? Mérjük össze az összemérhetetlent. Köszön. Jó Szerintem az MSP-nek az, hogy a visszaveszi, vagy nem fogadja el a lemondását a szóvivőnek, azért ez szintén ez egy ügy, amelyik olyan jellegű dologról szól, hogy ő konkrétan masszívan hagyta magát megvezetni, és ilyen módon gyakorlatilag ugyanolyan hibát követett el. Ugyan, ugyanolyan hibát, mint ki. A, a, az, hogy már mint mesterházi, hogy megtartja ezt az embert. De ugyanolyan hibát követel, mint ki? Hát ugyanolyan hibát, mint amikor a, a, megtartják ezt a, a komandoros embert. Ez egy hülyeség. Nézze, én értem azt, amit ön mond. De nagyon örülnék, ha átszokna egy másik adóra. Rendben. Köszönöm. Elbocsájtva. Pontosan mondva, maradjon ezen az adón. Csak ezt a sávot hagyja ki van. Nem azért, mert a bajai videó egy kóser történet, hanem ezt mesélje a feleségének. És ha a felesége nem mondja azt, hogy Jenőkém most kéri bocsánatot, vagy holnap a hűlt helyemet találod, akkor majd gondoljon rám. Csatlakozva az előző kommentárhoz kedves emberek ne csináljuk már azt, hogy méricskírjuk a... ez borzasztó ez, ez, ez, ez, ez való az előző telefon elnézést. de ugyanazt gondolom, de mégis az emberek próbálnak magukban olyan mentséget keresni, amit nem kell de hát hogy lehet méricskírni a dolgot így, így, így nem... de nézze a pofont is lehet onnan nézni hogy felrepede a bőre nem pofon az, amitől nincs vér. Hány fogadat köptet ki Bamek? meg? Egyet se nem is pofosztalak, fölba meg. Kapsz még egyet. Na látod, most fölpofosztalak. add ide szépen a fogad! Azzal, hogy én támadom a Fideszt a kommandoros ember kapcsán, azzal nem az MSZP-t vettem védelmembe. De ebben az országban így működik a logika. Tudják mit? Illogikus leszek. unortodox. Nál ide valaki. hallo tessék. Tessék. Soda nevek a cirkus három, 94, 51. Nelini-től, Svejtől, Cseplintől tanultam. Futottam törvénytől, gyakran magam előtt, hol rá jutottam, nem soká kéterő. Haló? Jó öreget. öreget. mi a rád ez? Magyar. Magyar neve, nagyon jó adás. Kó. Cool. Az a neve Rádió Q. Rádió Nagyon jó, gratulálok, jó a műsor. Maga honnan jött elő? Fiala János vagyok? Nagy Magyarország. Tessék? Nagy Csándor Magyarország. De honnan került elő azt kérdező? Eddig mit hallgatott vagy? Hogyan sikerült rátalálni pont ma erre? Ki maga? Ez véletlen. Nagyon tetszett és itt megálltam. Uh -huh. Maradjön itt. Bolond lett a bölcsből, most hazug a... Végül is ez a marketing, nem, Péter? Ha nincs pénzed reklámra, csinálj óvéssel. Ne jót, hogy találhass még azt. Bolond lett a bölcsből, most hazug az igaz. Tenni kéne valami jó. Köszön. Jó reggelt fia Csak egy adalék a, a szobolgatások. Ével ezelőtt voltak ott, a templomnál, és akkor az előtérben egy kósúcs szobor volt, és a horti szobra. Tudom, hogy ez nem az előtérben volt, ahhoz be kellett menni, a betelefonált, valaki ezt elmondta, nem most kellett volna telefonálni. Köszönöm. Én utólagos partizán bizonyítványt nem fogok kiállítani senkinek Tölögnek, Vitner Mária bizonyítványa az ő élete Vitner Mária mellé más mai érdemekkel nem tud kerülni Tényleg egy kicsit megtalált. Tényleg egy kicsit hogy Tényleg egy kicsit megtalált. a egy kicsit megtalált. itt hagytam egy össze Senki nem fog betelefonálni? Van még 26 óra. 26 óra és egy, egy perc. Csak Maradhatunk, akkor a kampányt le is fújhatjuk. Eldöntöttük nem a választásokat. Idetkát nem döntöttük el a választásokat, csak egy szereplőt kiiktattunk, kizártuk. Tekerednám. 353, 94, 51 először. Keresztúlt az évtem, melyik úton járjak? De ha rossz a kérdés, nem jöhet jó válasz. 353, 94, 51 másodszor. Mindig más a bűnös, csak más a hibás. sehibes amit Ön telefonál? telefonnal Most az igaz Még mondják azt, hogy a hülyének nincs szerencséje a számbeválasztással a halásra 353, 94, 51, senki többet harmadszor. Elérhetősége, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Volt egy felhívás, még jelentkezhetnek rá. Dörök.fialajanoskukat gmail.com. Viszontlátásra. Életi háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.